a otro lado del fío telefónico a Quique. A un Quique. naviego. Naviego, sí, pero un grande colaborador noso. Eh, Exactamente. que eh, Fue un dos que trabajó en una radio aquí en Barcelona. No estamos a faltar, no estamos a faltar <risas> que siempre, siempre nos visita de vez en cuando aquí, pero últimamente parece ser que Cataluña... <risas> sí. <afastase risas> ya tengo un poco de bueno. del Muy buena tarde, sí. Quique. Buenas tardes. Estamos aquí... Hay que haber dado aquí en nuestra tierra, esta Sedén... Eh, Sí. Tranquilamente mm. Eh, bueno vale. mm, Está, Estás ocupado Refíjeme, ven, porque es un refacerse Eh, eh bueno, es Estás moi ocupado no, eh, Temos de, que felicitarte Sin por... despreciar O sea, sin desmenos valorizar Logo a terra catalana Que cacero moito oh, Pero, pero Bueno Tenho ganas de facermos unha visita Vale, desde vale, sí, vale. de logo Bueno, temos que felicitarte Porque teño entendido que Estiveches convidado aí No vello cárcere Nel Lugo sí. a, a, a 15 edición de, Chegaron de longe A poboación emigrante No San Froilán E eh, Bueno eu um mm, acordéme tamén de de de todos nós, vale, da otros vale. programas que facemos e donde resulto sí. porque quien empezó San frailán como ben sabedes, foi. Foi domingo, o sí. que que colle o guarda a asociación, cando é un tren de presidente. Sí, um, sí, sí. Entrada a él, cando é un tren, cando éramos íntimos amigos, eh, el o guarda a asociación, tuvo unha tempada, e logo, pois, pues, despois, eh, como eh, dedicábase a venta ambulante, pois, pues, pois, pues, bueno, é un mm. bon día, chegou por ali, por, por, por bueno, falando, tomando algo, <risas> e dicimos, oh, vou facelo San Forilán, digo, bueno, bueno. Eh, efectivamente, pois en o barrio no parto da Vigueita, pa, sí. alguén montou fontaron un tinglado, pero bueno, a base de be, non? Con ahora... conferías, eh, hasta creo que había tómbolas, esto eh, churrerías sí, sí, sí, sí, de todas as cousas, sí, sí. vamos. Non faltaba detalle, e eh, iban as orquestras, micho... as mellores orquestras de Galicia, penso o primeiro ano foron sí. atentes, pero despois foron outros, outros. Uh -huh, eh, logo gaitas e eh, de todo, xa o sea, que Que Eita, usa Freinan que penso que ainda facendo. Aínda segue, ainda A nosa asociación participa sí. cada. Aí yo yo curaba aí de Lugo. A nosa asociación participa cada. Bueno, okay. eh, se si a domingo por tedes a de ir por Libredes Armindades e un un abrazo da da miña parte. Eu vale. falei indele porque foi o alma o Alma Pater e o Alma Mater da, do San Froilán aí en Lugo con colaboración e bueno, tal por el follo que pues, or, organizou o primeiro San Froilán e creo que no sé si sei claro, se seguirá aí pero claro somos a mínima cinta seguese facer. Bueno, pois pues iso, que ese acto que, que se fixo precisamente no Carce Novello Carcere, pois pues, ah. foi conducido por Lois Pérez e tamén contou con, con outra emigrante Luz de Riba, que tamén os sigue. De vez en conta, sí. e eh, por certo sí. teríamos que entrevistar a ti que coñece lata mesmo. Por tamén, supuesto, si, si, si, tam os dous, era eu comerín elos Ur uruguaya uruguaya si sí, si sí. e, e havia outra rapaziña tam creo que é poeta uruguais uruaga tam eh, bueno igual conoso a mí como Manoliño Suárez que tem moitos coñecementos en Lugo había moi boa xente de, de en Uruguai estaba un tal Neilán, que foi fundador do Banco de Galicia sí, sí, bueno sí. de esto sabe moito Manoliño Suárez non? que foi secretario sí, sí, sí. da do Patronato da Cultura Galega en, claro, en bueno. Montevideo. E, ademais é onde se un desinpartido cursos de galego cando en Galicia nos anos 50 eh, uh -huh. eh, non se facían estas cousas eh, e logo programa que como sabedes fan al ID pues sempre, eh, sempre, sempre en Galicia que foi sí. bueno pues, uh -huh. estaba unha Isto, sí. xeoane, xeoane, eh, todos estes um, grandes bates, non? Claro, Arturo claro. Cuadrado, eh, Blanco Amor, todos pasaron por ali, toda sí, sí, esta xente sí, sí. que eran, bueno, bueno pues, incluso creo que Díaz Pardo tamén. Reflexións, eh, non? Reflexións eh, bueno, pues sobre a diversión. Pues eu fixen mención de do que fixemos, non? Non é un... Partiu todo xa domingo pois foi o alma mater e todo isto que estuvo na asociación Rosalía de Castro. Bueno, Expliquen un pouco todo. Claro, a xente alucina porque teñe moi pouco coñecemento. do que... Incluso xe dixen que a asociación Rosalía de Castro porque o teñe do memoria, gracias a Dios. Eh, en ninguno, ahí non estaba de presidente, foi en esa etapa de un ano e pico, porque bueno, eu pues casei e tivemos a nena e tal, sí. Nesa etapa creo que estaba Vicente Quiroga, de, de alcalde de Lugo, E de la Asociación Rosario de Castro aquí, a Lugo, a, a San Froilán, a, sí, sí, sí, a, a desfilar sí. o grupo de baile, o sea, que temos unha relación importante. A Lugo no está en Falín de Darío Xan Cabana, porque este rapaz é sobrino de Darío, sí. o, o... este lo é Lois Férez. Sí.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 en público porque tal, pero bueno neste caso, pois pues, pues, bueno era, eh, bueno, evidentemente fixen mención dos, dos programas de radio que se fain e todo esto unha vez falado do San Froilán pues bueno, tamén barrin un pouco pra casa para que sepan que que, a parte de, que seguimos traballando facendo cousas moi Pois este desenvolor experiencias que fan máis rico o, o San Froilán de, de, de Lugo si, si, si, por suposto no, eh, ademais, eh, Eso porque estaba o, o salón de acto do de actos sí. do do gallo estaba pleno de xente mm -hmm. e, e bueno, e, e trataronnos con agarimo a as catro persoas que intervimos, tanto a luz como como un rapaz Que tamén é interesante eh, italiano, eh, fai pisas con pulpo, algo así sí, sí, sí, sí. Ah. bueno, pobre costaba de traballo a entre galego español e eh, italiano <risas> non tos así un pouco, pero é encantador tamén, e eh, sí, logo sí. estaba esta rapaz que ahora non lembro o nome Digo, que yo... creo que a Poera tamén estaba un servidor de ustedes ¿no? estamos os catro lín a dar conto de todo esto mm. Sí, sí. digo chuevo, era Julieta Insagaray Efectivamente, sí, sí. Eh, efectivamente, pues, Sí, porque está en no, sí, é duna rapaza tamén, tamén do Uruguai, tamén uh -huh. de, no viña porque no vos relatio antes estaba Pois nada, darlle, se <risa> si os vedes, darllles os nosos parabéns porque tamén Sí, porque, sí, no, eh, xa que sabe. de estar, bueno, a, a luz con de arriba creo que xa ten contacto, hm, uh -huh. contacto con o con, con, con programa, non sei, non, non sí. falei falei pouco con elas porque non tuve moito tempo e os uh -huh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 digamos o o gran asesor que tiña a cacharro en economía, sí. el doutor en economía que sero. Eh bueno, eh, temos somos aí tres ou catro que, que aínda non empezamos a facer aínda non trabajamos moito porque bueno, xa, xa nos pesan, eh, vamos vamos acumulando cousas, xa, vamos, pero bueno, xa vai todo a eh desde logo cando saía algunhas cousas, pois pois vosoutros aínda desde os primeiros en enterar, claro, por suposto. Vale, tú sigues dándolle un poquio de vida a, a esa páxina que tamén vos mm, en marcha que é o deporte lla vallaares, ¿non? Sí. Sí, sí, porque é unha, a ver, Fratela é é un personaxe que se coñece moi pouco e eh, dende logo foi o gran mecenas de Castelaó. Dicía Castelaó, dicía, "Ido Manuel, situadamos un tiños." Eh, claro, Portela era maior que Castelaó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 con reconducir a situación foi cando Companys pois, foi declarara a a independencia, pero bueno, Companys non foi tan bestia, o de, declarou unha de independencia dentro dos dos estados dentro da República Española, o uh -huh. é, o sea, coa historia distinta. Antón Portella, que era un home moi hábil un político moi hábil eh claro, mm, bueno, ahí en Cataluña pues era empresario, este era estaba casado con una Puig, que era una señora de de bueno, pues la aristocracia catalana. Eh él eh, eh, eh, negocios, incluso un no, horicio no y tal. E logo aquí en Galicia pues era tenía por lo gallego que eu recibin na miña casa, creíme, aprendin a ler, na pasión do, do polo gallego donde pues, escribían todos de de Pasandra de Castelar o toda esta xente, pero incluso el pues participou no Pacto de Barrantes pra, pro o Estatuto da Autonomía do 36, a todo esto y él estuvo mm -hmm. sempre detrás da, no me de, de, de todas estas cousas. Eh é, é una é un personaxe bastante esquecido é, é máis unha de unha conferencia magistral é, no, no, no Centro Galego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 Y eso teño que coller a ao amigo carrete eh, puñais yas pilas porque a ver, porque <risa> a ver porque obdio isso, o sea, porque non puxo eso que son unha preciosidade. Eu, mm -hmm. eu teño porque fixéme co libro mmm, costou, eh, porque claro. o co original. Claro, claro, mm, claro, claro. Que hai moi poucos. Fixéme con ele teño, incluso teño digitalizado todo, teño teño toda a cousa. Entón esto a lo mejor algún día pois pues, editámolo, como Dios manda, porque, mm -hmm. o sea, facer o libro es, es, o sea, editar o libro es así, editar o O sea, o epílogo ese que li puxo que sinda é bastante ben, ademais é, por tela escribía moi ben e hai que dicir que era un galeguista de, puñamos que, pois, pues, de centro de centro a veces esquerda, a veces derecha ele era moi era un era temporane, non? porque era un personaxe eh, pues, tipo sir inglés sabes? Sí. feito unha vez disfrazou de dama inglesa pre poder cando a semana trágica, non? si sí. eh, disfrazou-se de dama inglesa pre poder estuvo confinado do mismo barco que estuvera que, estu, que estuvera compaixi, si estuvo el confinado vale claro, porque quando veo depois a, a, a nona semana atrás, que depois na república tal que os, a, os anarquistas tomaron un pouco poder e tal, pues e bueno, él sirió pero despois chamaron, no? do exilio, porque ten que ser portal o que nos salve, e foi o primeiro presidente, o sea, foi o verdadeiro presidente do governo, do conselho daquela era do do de, de de ministros pero que presidira como presidente do goberno ese, vamos. Uh -huh. Entón, mmm, foi o, o, o último, porque azaña estaba de presidente da República e ele, ele chamaron para ver si se podían arreglar as cousas e convocaron as eleccións do 36, do, que ganó o Frente Popular. Entón, pues, pois mm, pidironlle que daro pucheirazo, que ah, pre, pre, que quedara Gil Robles ya sí, ya ceda sí, sí, a dereita e sí, sí, tal. El sí, sí, dicho sí. que que era demócrata, que respetaba a democracia, que había que respetada. Claro, y, sí, el, el ganar o, o Frente Popular e que non no podía dar un pucheirazo. Claro. Bueno, pues a raíz de isto desposuirono de todo, claro. borrárono de todas as cousas que bueno, incluso este que estaba eh hm por si o que estaba o militar este que por la radio que que bueno sí mm -hmm. eh hai que coger a este a, no sei, bueno pu, eh, bueno eh, foi o primeiro que puxaron en busca captura eh pois pues, se eh, si le usen pues, si use en, en Francia en ya, está eh, de feito está está de estar avisotado en ya ya tío algo así ya no me acordo algo así como ya tío ya no ya tío logo algo así eh, eh bueno pero bueno, están as memorias que as editou Díaz Pardo, hai varias cousas, pero tras eh, ser unha persoa que se moveu, que foi o gran mecenas do do galleguismo, porque aí non só de Castelao, de Risco, e de todos esa <risa> o sea, foi el puño os cartos para para para, para a revista Nós, para sí, para todo isto. Sí, sí, sí. Entón pois Un gran mesión pois a pena que quede no esquezo o sea, gran... Eu por eso é, como foi diputado por a fon saggrada foi diputado por a sagrada gracias aos votos de nadie porque a fon saggrada era un máis um, conservadores ou un cisco moi grande na nalino no, no concello a fonn votaron me parece que, que casi un ano pre uh -huh. predirimir a ver que en ganar guiñárae as se, a, se lecio, porque el presentábase con había un cláciique enfon Fo Sagrad un tal despois ainda foi alcalde con Franco me acuerdo se chama, me, se deu, eh, hasta coñecín eh? agora non me non me, me, me, me, me acuerdo de... uh -huh. bueno, caso é que mm, él, él saliu diputado por Afonso Sagrada e tiña a Peña María un tal Peña María que era eh, que era, era o, o dono da farmacia que ten a filla de Nenoso Ortiz unha farmacia emblemática que hai en Afonso Sagrada si, sí, a, eh, a, a da carretera Ah, da carretera. Bueno, pues esa farmacia era de Armando Peña María. Chamábase como aquí sí. Armando Peña María. <risa> sí, sí, sí, eh, entón, entonces pues era chamábase mi otro yo, pues, este Portela, porque tiña era o seu valido aquí, onde ¿no? digamos, claro. en eh, Alfonso Gerardo. El Navia, por supuesto, tiña bien. Entonces pues bueno, eu, tú, mirando os votos y todo eso, eh, claro, Navia sí que por cousa Na que tempo me acordo estaba tamén no ha llovido no, no, e, uh -huh. e, e aquí en Avia gañado por tela, foi en no cada porque aquela Fonseca era moi grande, era máis grande que que o se teñía máis habitantes, perdón, que se tiñan sí, tantos vale. como Lugo e máis que vivo uh -huh. Estamos falando de a falar do primeiro do século pasado, e okay, tiña sí. Pues ahora non lembro, pero poder mirar na una aneroteca fonsalada era por eso se presentou, porque era potente esa fonsalada uh -huh. porque tiña o sastró sea, verde eh, meira nadia. Sí. Mmm... Eh, había para esto esto otro, eh, de eh, la de Muñiz, estarán, eh, de de PT bueno Inglés, eh, sí. era un un part partido judicial moi potente una amplitud o sea, muy, y... muy grande una claro. Sí sí Antón pues pues claro tiña daquela os, os diputados mmm, salían por uh, por representación, digamos, comarcal, non? Sí, sí, eh, sí. por eso por tala, se presentou, digamos, de puneiro por aquí, pero bueno, tamanto tó... a mi amistade, tal e presentou. Eh, sí. e bueno, había fotos na casa da, da du, des, das, das... foi o fundador do sindicalismo aquí en, na zona. Eu mm -hmm. teño cousas, que quero un día publicar da mm -hmm. dos sindicatos labregos de aquí de Navia. E, bueno, era un sindicatos que non é como foi despues como me dixeron Labrego, tano, eran unos sindicatos labregos, pero mm, con un certo tinte pues, conservador, por decirlo de unha maneira, o Labrego, pues, bueno, bastante... Tín, tín, tiraba máis ben... Ademais, é, é curioso, porque aquí en Navia, concretamente, falando co Catedrático, con Peserto, Peserto Saavedra, que mm. Resulta que nadie sempre tomou parte pola progresía, então cando foi a francesada, pues pois, pois tomaron parte por, por José Bonaparte. Uh -huh. Eh, estaba un aquí na casa da Fonte que ten escura e tal, aquí eles chouse un marchal francés, eh, Jorge Marie Bonaparte, tampouco do nome. Bueno, estaba um, Alonsoasaki eh o trifurca na trifurcana na Ponte na pero oh, moi claro. gorda. <risa> eh, entonces claro, fueron a inquisicias, hicieron un juicio e tal, y bueno, entonces preguntaba o xuez, non, si bueno, ustedes cuántos mataron? Y bueno, matamos todos los que hemos podido e hasta que nos cansamos. <risa> eh, una, boa una cosa que era decir, pero debeusea a cosa bastante gorda porque eh dixo, o sea, o, no, después do juicio e tal, que le corten el bigote porque se ve que da que era muy muy levar bigote pues era un signo eh, de distinción. Sí, sí, de distinción. Entonces, con ningún navegó podía llevar bigote. Todos los navegos sin bigote. Fue uno dos castigos aparte de claro, los asusticiados, los que sí, fichasen más sí, esa sí. tribu, pues seguramente los pasaron por las, porque da que ah, eh, la le llevaron nuestro penelo forca donde fuera, pero bueno, nadie siempre tiruego así un, un, un tuvo un tinte pro, de, de progresía, por decirlo no sabouco sí. de, de revolucionarios e tal. Exacto. Eh, pero ao mesmo tempo tamén eh bueno, eh, os paisanos inteligentes intelixentes, de eh, para librar da mili, o sea, nadie chegou a ver máis fidalgos que labregos. Sí. Para librar da mili facían sicifalgos como fora. Entón, entonces, a ver máis fidalgos sí, que sí, labregos. Señor sí claro, ¿eh? sé que eh, claro hay, hay casas aquí muchas casas que se llaman así casa de Fidalgo tal bueno yo sí, coño dónde está o perdón te tiene un pariente ¿no? que de casa Fidalgo y yo coño dónde está Fidalgo aquí dónde está Fidalgo <risa> ta, pero bueno eran hidalgos sí sí, claro, sí reconocidos sí. porque m, creo que se compraba eh, bueno supongo que que tenían teríamos posibles para facelo de eh, comprado Pois pues moi ben que, eh, eh? Non, me, non me enrollo máis porque ben sabedes que eu son como unha persiana cando empezou, <risos> despois non se en acabase <risos> De verdad no, me, Está moi ben además, a, a, a, o intercambio de, de experiencias de persoas que estiveste sí. estives des... De verdad, Xulio que, mm, a ver, eu teño Xosé eh, Antonio Durán que xa faleceu, un gran historiador escribiu a, as memorias de, de Portela Eh, bueno, despois está tamén ese libro Anto Estatuto Escribel hai 4 ou 5 libras eu teño todo, todo todo que hai escrito teño mm, pero mm, Claro, imagínate no Pueblo galego, cara ao seu periódico, pois aí ten escritos dele, de de moita xente. Eles sempre estuvo implicado, non non era independentista nin nada, pero era un, era federalista convencido, Ele traballou polo estatuto a, uh -huh. a reo, non. Uh -huh. Eh, eh, uh -huh. máis De feito tiña un ermano, un tal Botana, uh -huh. que era conse, conselleiro no no Concello de Vigo, era me, bueno, medio ermano, medio irmã que era. Eh, entón este foi asesinado, foi pasado por las armas, era vale, socialista, vale. Este era socialista. Este foi, bueno, como como tal, como propio alcalde de Vigo, e o transmite a xente, non, que si. En fin, <ríe> as guerras son crueles en todo. Levardun paseo. Que, sabemos o que castigaremos o que está pasando agora en Gaza, eh, todo por aí, sí, vale. eh, todo sí, o sí, sí. mundo mundial, por non só esa zona de Gaza, en moitos sitios. Que... <ríe> A mí doeme moito en todas estas historias, sobre todo os nenos, mulleres e tal, sí, pero sobre todo que, as criaturas, pois pues, doeme moito. O todo. que se está perdendo precisamente por, por o fallo grandísimo dos de, mm. de, de, dereitos humanos, vamos, que, que, que, se están, que se están pisoteados... O humanismo, o humanismo de Caeo, estamos es creo que estamos mergullados nun nun, nun ilismo os o si sea, maneira, eh, eh sobre todo en un pensamento único que uh -huh. que, que os dereitos humanos que, que se están pisoteando por sí. de todo de eh, un amigo, dísevane, a lle actual, ou pues, sea, a generación do ruido Eu, claro, é, é certo, o sea, veis, están nos coches bum bum bum bum bum e hostia, para este ten que estar patado, o sea, teñen que estar ruido ten... ruído eh, eh estresancia, eh, eh, de xa esa... además, mentiras, que de decir, bulos, sí, sí, sí, sí, sí. bueno, mentiras de todo tipo. No, claro, que, que, claro, que agora claro. van, a quita, que van a quitar, as pensións do do das viudas. Sí. Agora que vamos, que, que eu, aparecen... eu, a de, a parte hai unhas letras que a parte que non as entendo porque entre que falan rápido, e que falan así, incluso eh, introduciuse moito a parte de Sudamérica, que eu adoro, uh -huh. non? Porque faz <laughs> por aí eu non entendo, o sea, uh -huh. entre que falan rápido e tal, o que o que é isto como se se bueno, este, este ritmo que hay ahora moderno, que falan tan sí. rápido y tan eso... En un, non os entendo eh, mm. pero incluso os grupos de así de tirando a roca tal onde pasén polo San Froilán que tuven mm. a, no, o de arreglando a, o, o ordenador es eh, pasén ao lado dun estaban tocando ali hostia que era increíble non o so, soportaba non sabía eh, eh, non é que tocaran mal que non tocaban pero non sabía o que, o que tocaba non sabía no, un, unha, unha mensaxe que, que é difícil Na, de sí, comprender non sabía tampouco non lle cantaba letras digo bueno usted que está dicindo que está cantando <risa> logo que No, a mellor na radio, de, ay perdón, na prensa o día seguinte que unha gran actuación, e tamén digo, bueno, non sei, sí, sí. era eh. calquera cousa, eu que sei, perdese un estas historias, Si, falta perdi. máis comprensión e máis eh, dedicación a a esos dereitos humanos que, que se están sí. pisoteando por todos os lados. Sí. Bueno. pero pero a patadas, eh. Claro que si. Sí. Bueno, si, sí, si, sí, si. Sí. Que Foi Bueno, un... pero hai que hai que tratar de ser positivo tamén, eh? o sea, é, eh? sentido de, de, de bueno, de que porque sempre hai sempre hai unha luz, non, por aí. Eh, veces, bueno, non sei, temos, temos grupos de de de bueno, pois pues, de folkis, por decirlo con de a maneira, non, de, uh -huh. de rapaces que fan un tipo de música Xente nova, que, que música musea. popular con con nova, con novas miras, con novas, uh -huh. eu vexo que xa o sea, con novas que, que van introducindo incluso novas escalas que antes non se traballaban, non se traballaban. Ah, okay. que entendemos un pouco de música xa traballase novas escalas musicais e todo, de acordo, a faina fai procurando a historia ha sido ultres, tal, dixo o Panacar dice que dice non sabía, non sabía um, o o xa o, o, o, o, o, o, o, o, o mi o mi sétima, por exemplo, xa as diferentes mm, por si de dunha maneira, como diría de formas logo dun acorde uh -huh. porque a mellor un acorde pode uh -huh. facer de de set, hasta de sete, oito formas hoxe en día pero daquela non facían no... un la era un lana guitarra un mi era un millón, un sol era un sol sí, e <ríe> no. eh, eso claro era máis, máis, máis. era xinxelo, era bonito tamén eh, de feito as cancións todo é un dicuixa, verdad? A con había un programa en Radio Nacional, Tres Acordes, son Tres Acordes, faciénse con Tres, ac... fáinse con Tres Acordes, ou pouco máis ou catro. Uh -huh. Eh, É eh, así, xa despois pues... podes educarla, eh, pero eso están os os técnicos de sonido e os arreglistas e todo isto que somos que fan todas estas historias Claro que sí Bueno, Kike, que, que xa, agradecemos moitísimo no, o, os proyectos que nos dedicatxe e o tempo que nos eh, deixas no, a conhecer No, agradezco vos de, vos, de, de poder de, falar un pouco porque tamén vos, é necesario Desexando que, que, que, bueno, cando es, poidas eh, es, dígame, sí, que pases que, por aquí que ganas teño de por aí facer unha visita Que serás, eh, eh, serás eh, moi ben recibido e eh, disfrutaremos xa, coa xa, túa sí, compañía sí, Igualmente, dadellez aperta por ahí a todos los conocidos a por otra parte porque faimito con un viejo de Amparo, muller, todos bueno, por ahí a todos a, a, a, a Manolo Mistral que quería hacer un le hacer una de mujeres esta eh, vale. en un fue posible que había incendios también por donde él una trevía ah, si, en Termo Cavoral porque claro, había fume y tal vale, eh, vale. Eh, Pues eh, muy pues bien. Eh, bueno. Bueno, pois, que sigas disfrutando de saúde e benestar, que é o que compre. Eh, eh, cando veñas, eso, tamén disfrutaremos coa túa compañía. Contigo, eh, eh, seguro que... Es, Obrigado, esa... moitas gracias, moi e eu estou a vos disporno o que poda, por aquí andamos. Unha aperta grande para ti e toda a familia. Apertas. Veña, hasta logo. Ta logo Queridos escoitantes, isto foi todo o noso programas Galegos Novaix para todos vosoutros que desexamos que fora do voso agrado. Ata vindeiro, xoves, á mesma hora, que teñan unha feliz semana. Amigas, amigos, isto foi Ga eh, sempre en Galicia. No, Galegos Novaix. Galegos no vais. <risas> Tamén, esos eso sábado. <risas> o próximo sábado. Dentro, o sábado. Próximo sábado. Así que amigas de amigos que a anos sex o descanso a rúa vossa liberdade e dico xves que veno